Розділ третій Дедуктивний метод випадковості і статистика, уявлені можливості, тиск у проваллях, проблема бетані. Зниження починається. Десь з годину тому ця мала дівчинка сказала дещо цікаве. Раптом озвався Роберт Дженкінс. На той час та маленька дівчинка, попри власні сумніви щодо своєї нацеспроможності, вже знову спала. Альберт Каснер також куняв, можливо, щоб знову повернутися на ті самі легендарні вулиці Тумстона. Він дістав був свою скрипку з горішнього багажного відсіку, і тепер вона лежала в нього на колінах. «Ха!» – вигукнув він, і випростався. «Перепрошую», – промовив Дженкінс. «Ви вже дрімали?» «Аж ніяк», – відповів Альберт. – «зовсім нема сну». І на доказ цього він обернувся до Дженкінса своїми величезними, почервонілими очиськами. Під обома залягли темні тіні. Дженкінс подумав, що хлопець трішки схожий на єнота, якого хтось налякав, коли той грабував сміттєві баки. А що вона сказала? Дівчинка сказала «Міс Стівенсон», що навряд чи зможе заснути, бо вже виспалася раніше. Альберт ненадовго задивився на дайно. «Ну, вона ж зараз залягла», – сказав він. «Я це й сам бачу, але не в цьому сенс, хлопчику милесенький. Зовсім не в цьому сенс». Альберт подумав, чи не сказати містрові Дженкінсу, що Козир Кевснер – найметкіший юдей на захід від Місісіпі і єдиний техасець, котрий вижив у битві при Аламо. Аж ніяк не такий ватяний, щоб називати його милесеньким хлопчиком, але вирішив не перейматися. Поки що, принаймні. «А в чому тоді сенс?» Я також спав. Відключився ще до того, як наш капітан, той, з яким ми злітали, я маю на увазі, вимкнув застереження не курити. Зі мною завжди так. Потяги, автобуси, літаки, щойно вмикаються двигуни, я відпливаю геть, не наче немовля. А як щодо вас, хлопчику милесенький? Що щодо мене? Ви спали? Ви ж спали, чи не так? Ну, так. Всі ми спали. А люди, які зникли, не спали. Альберт задумався ну, можливо. Нісенітниця. Мало не радісно мовив Дженкінс. Я пишу детективи, саме цим заробляю собі на життя. Дедукція мій хліб з маслом, можна сказати. Чи не здається вам, що хтось, аби він прокинувся в той час, коли всіх тих людей ліквідували? Закричав би, як різаний, і тим розбудив би нас? Гадаю, так. Задумливо погодився Алберт. Можливо, крім отого парубка, що сидить там позаду. Не думаю, щоб його навіть сирена проти повітряної тривоги змогла розбудити. Гаразд. Ваш виняток належно занотовано. Але ніхто не закричав. Чи не так? І ніхто не зголосився розповісти решті нас, що трапилося. Таким чином я роблю дедуктивний висновок. Видалено було тільки тих пасажирів, які не спали. Разом з пілотами, звісно. «Так, мабуть, що так. Ви здаєтеся збентеженим, хлопчику, мій милесенький. Вираз вашого обличчя підказує, що попри всю її чарівливість, моя теорія не вбачається вами як досконала. Я можу запитати, чому ні? Хіба я щось залишив поза увагою?» Вираз обличчя Дженкінса проказував, що сам він не вірить у висловлену ним можливість. Але матір виховала його так, щоб він завжди лишався вічливим. «Не знаю», – чесно відповів Альберт. «Скільки нас тут? Одинадцять?» «Так, рахуючи того парубка позаду, того, що в коматозному стані, нас налічується одинадцятеро». «Якщо ви праві, чи не мусить нас бути більше? Чому?» Але Альберт замовк, раптом вражений яскравим спогадом зі свого дитинства. Він виховувався в теологічно-присмерковій зоні батьками, які не належали до ортодоксів, але й агностиками вони також не були. Алберт з його братами росли, дотримуючись певних дієтичних традицій, чи законів, чи що воно там. Вони пройшли через бар-міцви. Їх виховували з розумінням, хто вони такі, звідки вони прийшли і що це мусить означати. А історія, яку найясніше запам'ятав Альберт зі своїх відвідувань храму, була історією про останню кару – Накладено на фараона. Про ту бузувірську пожертву, стягнуту ранковим темним янголом Господнім. І тепер внутрішнім зором він побачив того янгола, як він рухається не через Єгипет, а через їхній літак, прибираючи більшість пасажирів до своїх жахливих грудей. Не тому, що вони знехтували намазати свої одвірки, чи, можливо, ремені безпеки кров'ю ягнят, а тому, що... Чому? «Ну, то чому?» Альберт не знав, але його все одно пройняло дрижаками. Він пошкодував, що йому згадалася ця стара моторошна історія. Відпустимо їх постійних пасажирів», – подумав він. От тільки це зовсім не було смішно. «Алберте, – здавалося, голос містера Дженкінса – доноситься з якоїсь далекої далечини. «Алберте, з вами все гаразд?» «Так, просто думаю», – прокашлявся хлопець. «Розумієте, якби це оминуло всіх пасажирів, які спали, нас було б щонайменше 60, можливо, і більше. Я маю на увазі, це ж досвітній рейс». «Хлопчику, мій милесенький, ви коли-небудь, ви не могли би називати мене Албертом, містер Дженкінс? Це моє ім'я». Дженкінс поплескав Алберта по плечу. «Вибачте, дійсно, це в мене не через зверхність, я збентежений». А коли я збентежений, я маю тенденцію ховатися, як та черепаха, що втягує голову собі під панцир. Тільки я ховаюся до літературних вигадок. Здається, я наразі грав Філо Венса. Це такий детектив, видатний детектив, створений покійником Ван Дайном. Маю підозру, що ви його ніколи не читали. Навряд чи хтось його читає в наші дні, що сумно. У будь-якому випадку я вибачаюся. «Та все гаразд», – відповів Альберт ніяково. «Албертом ви є і будете Албертом відтепер і надалі», – пообіцяв Роберт Дженкінс. «Я хотів у вас спитати, чи літали ви досвітніми рейсами раніше?» «Ні, я навіть через усю країну ніколи раніше не літав. Ну, я літав. Багато разів. Кілька разів я навіть пішов проти власної природної схильності і не засинав деякий час. Здебільшого, коли був молодшим» а в літаках гуло гучніше. Сказавши так багато, тепер уже я, Либонь, можу епатажно виказати свій вік, зізнавшись, що моя перша подорож від узбережжя до узбережжя відбулася ще на гвинтовому літальному апараті TWA, який робив дорогою дві посадки, щоб заправитися. З моїх спостережень схоже на те, що мало людей на таких рейсах засинають у першу годину. А от пізніше сплять уже майже всі. Першу годину люди займаються тим, що роздивляються на краєвиди, балакають зі своїми благовірними чи сусідами по подорожі, випивають чарочку або дві. «Освоюються, ви хочете сказати», – докинув Альберт. Він абсолютно погоджувався з тим, що говорив містер Дженкінс, хоча його власне освоювання було вкрай коротким – він перебував у такому збудженні перед подорожжю і тим новим життям, яке на нього чекало, що останні пару ночей майже не спав, і внаслідку вимкнувся, як лампочка. Майже відразу щойно Боїнг 767 покинув землю. Влаштовуються у своїх гніздечках», – погодився містер Дженкінс. «Ви часом не звернули увагу на той столик-візок перед кабіною пілотів, хлопче а, Альберте?» «Я бачив, він там стоїть», – кивнув Альберт. Очі Дженкінса спалахнули. «Так, дійсно, його можна було або побачити, або перечепитися через нього. Але чи побачили ви його по-справжньому?» «Здогадуюсь, що ні. Якщо вам там щось кинулось в очі, то мені ні». «Помічають не очі Альберта, помічає розум. Тренований дедуктивний розум. Я не Шерлок Голмс, але я помітив, що його тільки недавно витягли з тієї маленької комірки, куди його ховають. І на його нижній поличці все ще стоять ужиті склянки з подачі напоїв перед злетом. З цього я роблю такі висновки. Літак злетів нормально, піднявся до своєї крайсерської висоти і, на наше щастя, було задіяно автопілот». Потім капітан вимкнув світлове застереження щодо ременів безпеки. Це відбулося приблизно через 30 хвилин від початку польоту. Тобто, якщо я правильно інтерпретую обставини, приблизно о першій ночі за Тихоокеанським літнім часом. Коли вимкнулося світлове застереження про ремені безпеки, підвелися стюардеси і почали виконувати своє перше завдання на висоті 24 тисячі футів. Яка дедалі зростала, вони готували коктейлі для приблизно 150 осіб. Тим часом капітан програмує автопілот летіти на схід таким-то курсом, утримуючи літак на висоті 36 тисяч футів. Кілька пасажирів, фактично одинадцятеро нас, заснули. Серед решти хтось, можливо, куняє. Але западаючи в сон недостатньо глибоко, бо це не врятувало його від того, що трапилося потім. «Інші ж залишаються цілком бадьорими». «Влаштовуються у своїх гніздечках», – підказав Алберт. «Точно! Влаштовуються у своїх гніздечках підказав Альберт. точно влаштовуються у своїх гніздечках Дженкінс помовчав, а потім не без малодраматичності додав. «От тоді це й трапилося». «Що трапилося, містере Дженкінс?» – перепитав Альберт. «У вас є якісь припущення щодо цього?» Дженкінс довго не відповідав. А коли нарешті почав, чимало веселості пропало з його тону. Слухаючи його, Алберт уперше зрозумів, що під своїм дещо театральним флером Роберт Дженкінс наляканий не менше за самого Алберта. І виявив, що йому це байдуже. Це робило літнього автора детективів у добря винушеному виношеному піджаку справжнім. Дедукція у найчистішому вигляді є в історіях про таємницю замкненої кімнати – Почав Дженкінс. «Я сам написав колись трохи таких, більше ніж трохи, якщо бути цілком чесним. Але ніколи не очікував, що сам у таку історію потраплю». Альберт дивився на нього і не міг придумати жодної відповіді. Йому зненацька згадалося оповідання про Шерлока Голмса «Пістрява стрічка». В тому оповіданні отруйна змія потрапляла до знаменитої замкненої кімнати крізь вентиляційну продухвину, Безсмертному Шерлоку Голумсу навіть не довелося збуджувати всі свої мозкові клітини, щоб це розгадати. Але якби навіть усі горішні багажні відсіки в їхньому літаку були повні отруйних змій, геть забиті ними, де поділися трупи? Де поділися трупи? Знову в нього почав уповзати страх. Він, не мов, ліз угору по ногах до пахвини. Алберт подумки відзначив собі – що ще ніколи в житті він не почувався менш схожим на уславленого стрільця Козера Кавснера. «Якби йшлося тільки про літак, – тихо продовжив Роберт Дженкінс, – гадаю, я міг би накидати певний сценарій. Врешті-решт, останні роки в 25, я саме цим заробляв собі щоденний хліб. Бажаєте вислухати один з таких сценаріїв? – Звичайно, – кивнув Алберт. – Дуже добре. Скажімо, якась тіньова урядова організація типу ШОПи вирішила провести якийсь експеримент, і ми в ньому піддослідні. Зважаючи на обставини, метою цього експерименту є документування впливу жорсткого ментального та емоційного стресу на групу пересічних американців. Вони – ті науковці, які проводять цей експеримент, закачують у бортову кисневу систему якогось роду снодійний засіб без запаху. «А такі штуки існують, запитав Альберт, причарований. Існують, а як же, сказав Дженкінс. Діазолін це раз, метопромінол це два. Я пам'ятаю, як читачі, котрим було приємно вважати себе серйозними, насміхалися з романів Сакса Ромера про Фу Манчо. Називали їх надуманими мелодрамами найганебнішого гатунку. Дженкінс спроквола, похитав головою. Зараз завдяки біологічним дослідженням і параної таких абревіатурних агенцій, як ЦРУ чи РУМО, ми живемо у світі, який Саксу Ромеру здався б найгіршим з кошмарів. Діазолін, який, до речі, є нервовим газом, слугував би найкраще. Все відбулося б дуже швидко. Його випускають у салон, і всі засинають, окрім пілота, який дихає чистим повітрям крізь маску. Але, почав Алберт. Дженкінс усміхнувся і підняв долоню. «Я знаю ваше заперечення, Алберте, і можу його пояснити». «Ви дозволите?» – Альберт кивнув. «Пілот саджає літак на якомусь секретному аеродромі в Неваді, скажімо. Пасажирів, які не спали, коли було випущено газ і стюардес, звичайно, виносять зловісні люди в білих скафандрах, як у штамі Андромеда. Пасажири, які спали…» Ви і я серед них, мій юний друже, просто так і продовжують спати, тільки дещо міцніше, ніж до того. Після цього пілот повертає наш літак на визначену висоту і курс і активує автопілот. Коли літак досягає скелястих гір, дія газу починає минати. діазалін це так званий чистий засіб, який не залишає по собі відчутних наслідків. Жодного похмілля іншим словом. Через інтеркомпілот чує, як плаче сліпа дівчинка, хукаючи свою тітку. Він розуміє, що зараз вона розбудить інших пасажирів. Експеримент ось-ось розпочнеться. Він підводиться і полишає кабіну, зачиняючи за собою двері. Як би він зміг це зробити? Зовні там нема ніякої клямки. Дженкінс зверхньо відмахнувся. Найпростіша річ у світі, Алберте. Він використовує смужку клейкої стрічки. Навспак липкою стороною. Щойно засувка всередині клацнула, двері замкнені. Валберта на обличчі почала ширитися захоплена усмішка. Та тут же вона і застигла. «У такому випадку пілот мусить бути один з нас», – промовив він. «І так, і ні. У моєму сценарії пілот і є пілотом. Пілотом, якому трапилося перебувати нібито літерним пасажиром на борту літака, що прямує в Бостон». Мій пілот, коли почало розкручуватися це лайно, сидів у першому класі, менш як за 30 футів від дверей кабіни. «Капітан Інґал. тихим нажаганим голосом промовив Альберт. Дженкінс відповів самовдоволеним, але благодушним тоном професора геометрії, який щойно написав QED, під доведенням якоїсь особливої складної теореми. «Капітан Інґал, погодився він. Ні той, ні інший не помічали, якими блискучими гарячковими очима на них дивиться містер Підгорло. Тепер Підгорло дістав з кишені на спинці крісла перед собою журнал авіакомпанії. Зірвав з нього обкладинку і почав роздирати її повільними тонкими смужками, дозволяючи їм тріпотіти на підлогу, де вони приєднувалися до тих обривків коктейльної серветки, що вже лежали навкруг його коричневих туфель. Губи у нього беззвучно ворушилися. Якби Альберт студіював новий заповіт, він зрозумів би, як міг почуватися найбільш ревнивий гонитель ранніх християн Савел, коли по дорозі в Дамаск йому луска спала з очей. Він дивився на Дженкінса з палким завзяттям з мозку йому вимило всі рештки сонливості. Звичайно, якщо добре про це подумати, або якщо хтось на кшталт містера Дженкінса. А він таки голова. Хай який там на ньому обстріпаний спортивний піджак. Про це за тебе подумає. Все стає таким очевидним, що годі не второпати. Майже всі пасажири екіпаж рейсу номер 29 американської гідності пропали між пустелою Могаве і великим вододілом. Але серед тих, хто вижив, знайшовся одивина. Дивина! Інший пілот американської гідності – за його ж власними словами, кваліфікований пілот, який може управляти літаком цього типу і моделі, а також посадити його. Дженкінс, який уважно спостерігав за Албертом, тепер усміхнувся. Небагато гумору було в тій посмішці. «Привабливий сценарій», – сказав він чи не так. «Ми мусимо вхопити його відразу, щойно приземлимося», – заявив Альберт, гарячково тручи долоною собі щоку. «Ви, я, містер Гефні і той британець. Він, схоже, парубок крутий. А тільки якщо британець теж у цьому замішаний. Знаєте, він може бути охоронцем капітана Інгала. Просто на той випадок, якщо хтось усе вирахує, як от ви це зробили». Дженкінс розтулив болорота, щоб відповісти, але Альберт кинувся далі, раніше, ніж той встиг. «Ми просто мусимо скрутити їх обох, якось». Він послав містерові Дженкінсу тонку посмішку. Посмішку Козера Кавснера. Холодну, щільну, небезпечну. Посмішку чоловіка, який діє швидше за бісову блискавку і сам це знає. Можливо, я й не наймудріший хлопець у світі, містере Дженкінс, але я також не чийсь лабораторний пацюк. Але він не тримається купи, розумієте? Делікатно промовив Дженкінс. Альберт моргнув. Хто. «Сценарій, який я вам щойно виклав. Він не тримається купи. Але ж ви самі. Я казав, якби йшлося тільки про літак, я міг би зобразити сценарій, що і зробив. Гарний сюжет. Якби за ним написати книжку, я певен, мій агент знайшов би для неї видавця. На жаль, у нас справа не тільки в літаку. Нехай Денвер іще міг би бути там, унизу, чомусь з усіма вимкнутими вогнями». Я відстежував, як ми долаємо наш маршрут, звіряючись зі своїм годинником, і тепер можу вам сказати, що те саме не лише з Денвером. Хоч Омаха, хоч Демойн, жодних ознак цих міст нема там, унизу, в темряві, хлопчику мій. Я не помітив там фактично жодного вогника, ні фермерських будинків, ні зерносховищ з вантажними дворами, ні швидкісних автомагістралей». Ці речі добре видно вночі, розумієте? З новітнім інтенсивним освітленням вони видніються дуже добре навіть з висоти 6 миль. Земля там у суцільній темряві. Тобто я можу повірити, що існує така державна агенція, достатньо цинічна, щоб задурманити всіх нас, аби лише подивитися на нашу реакцію. Гіпотетично, принаймні. У що я повірити не можу, це в те, що навіть Шопа – Зуміла би переконати всіх і кожного вздовж нашого маршруту вимкнути світло, аби посилити ілюзію, ніби ми залишилися самі однісінькі. «Ну, може, все це просто фейк?» – висловив припущення Альберт. «Може, ми все ще на землі, і все. Що ми бачимо за вікнами, нам якось демонструється проєкторами. Я колись бачив подібне в якомусь фільмі». Дженкінс повільно сумом похитав головою. «Я певен, що той фільм був цікавим, проте не вірю, що таке можна здійснити в реальному житті. Не думаю, якщо тільки наша намислена секретна агенція не створила якийсь досконалий, ультраширокий екран 3D-проєкції. Те, що зараз відбувається, Алберте, відбувається не тільки всередині нашого літака. І впоратися з цим дедукції не сила». «Але ж цей пілот», – дико вигукнув Алберт – як бути з тим, що він вигулькнув у потрібному місці в потрібний час? Альберте, ви фанат бейсболу? Ага, ні. Тобто інколи я дивлюся доджерсів по телевізору, але не дуже. Ну тоді дозвольте мені розповісти вам про найдивовижнішу статистику одного матчу цієї гри. Самою суттю якої і є статистика. У 1957 році, відбиваючи м'яча Тед Вільямс, добіг до бази 16 разів поспіль. Це відбулося протягом шести ігор. У 1941 році Джо Ді Маджіо успішно відбивав у 56 іграх поспіль, але ймовірність того, що вдалося Ді Маджо, блідне в порівнянні з ймовірністю досягнення Вільямса, шанси на яке десь ближче до одного проти двох мільярдів. Бейсбольні фанати полюбляють казати – що серію Дімаджо ніхто не повторить. Я не згоден. Але я б залюбки заклався на те, що якщо в наступну тисячу років ще гратимуть у бейсбол, Вільямсові 16 бас-підряд так і залишаться рекордом. І що з цього всього випливає? Випливає те, що я вважаю присутність цієї ночі капітана Інгела на борту не більш і не менш як випадковістю. Також як 16 бас-поспіль Теда Вільямса. І зважаючи на наші обставини, я назвав би це вельми щасливим випадком. Алберта, якби в житті було, як у детективному романі, де випадкові збіги не дозволено, а неймовірність шансів ніколи не триває задовго, життя було б набагато пристойнішою справою. Втім, я переконався, що в житті випадковість не виняток, а правило. «Що ж тоді зараз відбувається?» – прошепотів Альберт. Дженкінс видав довге нелегке зітхання. «Боюся, я не та людина, в якої треба про це питати. Вельми погано, що на борту зараз немає Лері Нівена чи Джона Варлі. То ці люди – наукові фантасти». «Не думаю, що ви читаєте наукову фантастику, чи не так?» – зненацько запитав Нік Гопвелл. Брайан обернувся, дивлячись на нього. «Відтоді, як Брайан взявся за управління Боїнгом рейсу номер 29, тобто тепер уже майже дві години тому, Нік тихо сидів у штурманському кріслі. Він мовчки слухав, поки Брайан не припинив намагання зв'язатися з кимось, з будь-ким, на землі чи в повітрі. «Дитиною я був від неї в шаленому захваті», – відповів Брайан. «А ви?» – Нік усміхнувся. «Поки мені не виповнилося років 18, я був упевнений, що свята трійця складається з Роберта Гайнлайна, Джона Кристофера і Джона Віндема». «Друже, я оце сидів тут і перебирав у голові всі ті старі книжки. І думав про такі екзотичні речі, як викривлення часу і викривлення простору, та рейдерські операції космічних прибульців». Брайан кивнув. Йому полегшало. Приємно було знати, що він не єдиний, у кого зринають божевільні думки. «Я маю на увазі, що в нас насправді нема жодного способу дізнатися, чи залишилося бодай щось там, унизу, або є». «Ні», – сказав Брайан, – «нема». Над Іллінойсом низькі хмари приховували темний масив землі далеко внизу під літаком. Брайан був упевненим, що це все ще та сама земля. Скелясті гори мали втішливо знайомий вигляд, навіть з висоти 36 тисяч футів. Але поза цим упевненості він не мав ні в чому. І така хмарність могла триматися аж до Бенгора. З недіючою авіодиспетчерською службою щось насправді знати він не мав змоги. Брайан уже програв собі в голові певну кількість сценаріїв. І найнеприємнішим жеребом був такий. Вони виходять з хмар і виявляють, що всі ознаки людського життя, включно з аеродромом, на якому він сподівався приземлитися, щезли. І де йому тоді садовити цього птеха? Чекання для мене завжди було найважчою частиною. Промовив Нік. «Найважчою частиною чого?» – спитав себе Брайан, проте не промовив цього. Скажімо, ви нас опустите до п'яти тисяч футів чи десь так?» – зненацька запропонував Нік. «Просто, щоб швиденько роздивитися. Можливо, кілька побачених маленьких містечок і міжштатних шосе заспокоїть нам мізки». Брайан уже встиг обдумати таку ідею. Обдумував він її з великим жаданням. «Це спокусливо», – сказав він, – «але я не можу цього зробити». «Чому ні?» Що найперше я відповідаю за пасажирів, Ніку. Залишається небезпека паніки, навіть якщо я попередньо все поясню. Я думаю, зокрема, про нашого крикливого приятеля з важливою зустрічю в ПРУ, того, якому ви накрутили носа. Я зможу з ним упоратися», – запевнив Нік, «і з будь-ким іншим, хто почне бушувати також». «Не сумніваюся, що зможете», – мовив Брайан, – «але я все одно не бачу потреби лякати їх без необхідності. Перегодом ми і так про все дізнаємося. Ми ж не можемо залишатися в повітрі вічно, самі розумієте». «Ваша правда, я ж занадто друже», – сухо погодився Нік. «Я міг би зробити це в тому випадку, якби був упевнений, що вийду з-під хмарного покриву на висоті п'яти чи чотирьох тисяч футів», Проте без АДС і без інших літаків, з якими можна було би порадитися, такої впевненості не маю. Я навіть не знаю напевне, що за погода там унизу, і наразі кажучи, це я не маю на увазі звичайні відхилення. Можете сміятися з мене, якщо хочете, я не сміюся, друже. Я і зблизька не схильний до сміху, повірте мені. Ну, припустімо, ми дійсно пройшли крізь викривлення часу як у якомусь фантастичному оповіданні. Що як я опущу нас униз крізь хмари, ми на швидку поглянемо на череду бронтозаврів, які пасуться на полі якогось фермера Джона, а потім нас відразу ж розірве на шматки циклоном або спопелить блискавками. Ви насправді вважаєте, що це можливо? запитав Нік. Брайан подивився на нього уважно, аби пересвідчитися, чи було це запитання саркастичним. Схоже, що ні. Але важко було судити, напевне. Британці славні своєю здатністю до гумору, з незворушним обличчям, хіба не так? Брайан почав було розповідати Ніко, що якось бачив щось подібне в одній зі старих серій «Присмеркової зони», та потім вирішив, що це навряд чи допоможе його авторитету, якщо не навпаки. «Гадаю, це доволі малоймовірно, проте сенс ви вхопили. Ми просто не знаємо, з чим маємо справу». «Ми можемо врізатися в якусь новеньку гору там, де зазвичай містилася північна частина штату Нью-Йорк, або в інший літак, чорт, може навіть у космічний шаттл. Зрештою, якщо це викривлення часу, ми можемо так само легко перебувати як у майбутньому, так і в минулому». Нік подивився крізь вікно. «Схоже на те, що небо наразі належить тільки нам». «На цій висоті так, правда? А нижче хто зна? А хто зна?» Це занадто слизькі обставини для пілота авіалайнера. Якщо ця хмарність буде триматися, коли ми досягнемо Бенгора, я збираюся залетіти далі. А коли будемо повертатися назад над Атлантичним океаном, зійду з крейсерської стелі. Шанси у нас будуть кращими, якщо ми почнемо зниження над водою. Тобто поки що ми просто летимо далі. Правильно! І чекаємо. Знову правильно. Нік зітхнув. «Ну, ви тут, капітан!» – Брайан посміхнувся. «Ви третій влучили!» Глибоко в проваллях, якими покраєно дно Тихого Індійського океанів, є риби, які живуть, ніколи не побачивши і не відчувши сонця. Ці чудернацькі істоти плавають у тих глибинах примарними кулями, осяєними зсередини власним світінням. Хоча на вигляд тендітні, насправді вони – дива біологічної конструкції – Збудовані так, аби витримувати тиск, який не встигнеш і оком змигнути, розплющив би людину до товщини віконного скла. Проте їх величезна міцність є одночасно їхньою слабкістю. В'язні власних нетутешних тіл, вони навіки замкнені в тих темних глибинах. Якщо їх виловлюють і підтягують до поверхні, до сонця, вони просто вибухають. І то не зовнішній тиск їх руйнує а його відсутність. Крек Тумі виріс у власному темному проваллі, і жив він пригніченим у власній атмосфері високого тиску. Батько його був доволі високим посадовцем у «Бенк Америка», відсутнім вдома протягом довгих періодів часу, ледь не карикатурно амбітним трударем, який прагне і досягає успіху. Свою єдину дитину він приникував так само невблаганно, як і самого себе. Малим Крега жахали історії, які батько розповідав йому на ніч. Воно й не дивно, тому що саме жах і був тією емоцією, яку Роджер Тумі прагнув збудити в грудях хлопчика. йшлося у тих казках здебільшого про расу монструозних істот, які звалися ленголієрами. Їхньою місією в житті, їх роботою, за словами Роджера Тумі, все у світі мало свою роботу, всі і кожний мусили виконувати власну серйозну роботу. Було полювання на ледачих, байдикуватих дітей. Коли Крегові виповнилося сім років, він уже був амбітним трудягою, який прагне і досягає успіху, точнісінько як татусь. Він собі твердо вирішив, Голієри ніколи його не дістануть. Шкільний табель успішності, в якому не всі оцінки були «Ей», був неприйнятним табелем. Оцінки «Ей» ставали темою лекції, сповненої страшних віщувань. Яким буває життя копача канав чи того, хто випорожнює сміттєві баки. А кожна біс причиняла покарання, найчастіше тижневу заборону хлопчику гуляти. Продовж такого тижня Крегу дозволялося полишати його кімнату, тільки щоб поїсти та сходити до школи. Вільного часу за гарну поведінку не передбачалося. З іншого боку, видатні досягнення, як того разу, коли Крек виграв чемпіонат трьох шкіл з десятиборства, не забезпечували жодної похвали. Коли Крек показав батькові медаль, якою його нагородили з цього приводу, на загальних зборах перед усіма учнями, той кинув на неї один погляд, щось буркнув і повернувся до своєї газети. Крегові було дев'ять років, коли батько помер від інфаркту. Хлопчик насправді відчував полегшення від того, що цей дублікат генерала Паттона в Бенков Америка пішов на той світ. Крегова мати була алкоголічкою, чиє пияцтво приборкувалося тільки чоловіком, за яким вона була заміжнєю. Щойно дякувати Богу Роджер Тумі благополучно опинився під землею, Звідки вже не міг розшукувати і бити її пляшки, чи давати їй ляпаса, наказуючи тримати себе в руках? Як вона взялася до справи свого життя по-справжньому? Свого сина вона навперемінки то задушувала ласками, то сковувала до закрижаніння відштовхуванням, залежно від тієї кількості джину, яка наразі вирувала в її кровообігу. Поводилася вона часто дивно, а іноді й дико. Того дня, коли Крегові виповнилося десять, вона встромила йому між двох пальців ноги великого кухонного сірника. Підпалила його, і поки той повільно догорав до плоті, співала «Щасливого тобі дня народження». Попередивши сина, що якщо він спробує погасити або вихопити сірника, вона зразу ж спровадить його до сиріцького притулку. Коли катерин Тумі набиралася, погроза сиріцьким притулком звучала часто. «У будь-якому випадку мені доведеться», – приказувала вона, підпалюючи сірника, що стерчав між пальців плачучого сина, наче якась тоненька святкова свічка. «Ти точнісінько такий, як твій батько. Він не знав, як розважатися, і ти так само. Ти зануда, крегі -вегі". Вона доспівала пісню і задула сірника до того, як на нозі Крега серйозно припалило другій і третій пальці. Але Крек ніколи не забував того жовтого полум'я, тієї дерев'яної палички, що корлючилася, чорніючи, він не забув того палу. І як його матір тягнула незграйні рулади своїм монотонним п'яним голосом. «Щасливого дня народження, любий Крегі-Вегі! Щасливого дня народження, любий крегі -вегі. щасливого дня народження тобі Гніт. тиску у провалях. Крек Тумій надалі отримував усі оцінки «Ей» і надалі проводив багато часу в своїй кімнаті. Місце, яке раніше було для нього Ковентрі, стало тепер його прихистком. Там він здебільшого виконував шкільні завдання, але інколи, коли щось йшло погано, коли він почувався загнаним у кут, він брав один по одному аркуші паперу для нотаток і рвав їх на тонкі смужки. Він дозволяв їм спадати. вкладаючись довкола його туфель, тим часом як сам безтямно – тупився очима в порожнечу. Проте ці безтямні періоди не були частими. Тоді ще ні. Середню школу він закінчив з титулом «Веледикторіана». Його мати не прийшла, була п'яною. Він закінчив дев'ятим на своєму курсі вищу школу менеджменту Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Його мати не прийшла. Вона була мертвою. У тому темному проваллі, що існувало в центрі його серця, Крек був цілком упевнений, що ленгольєри зрештою прийшли по неї. Завдяки навчальній програмі управлінців Крек потрапив на роботу в каліфорнійську корпорацію Desert Sun Banking. Працював він дуже добре, що не було дивним. Врешті-решт його було змайстровано, щоб отримувати тільки «Ей». Змайстровано таким, щоби благоденствував під тиском, який існує на нещадних глибинах. І подеколи після якихось невеличких невдач на роботі, а в ті часи всього п'ять коротких років тому, всі невдачі були невеличкими. Він повертався до своєї старої квартири у Вествуді, всього за півмилі від того кондомініума, де почав жити Брайан Інгел після свого розлучення. І по кілька годин поспіль рвав на маленькі стрічки папір. Випадки роздирання паперу поступово частішали. Упродовж тих п'яти років він мчав угору корпоративною драбиною Незгірш за хорта, що женеться за механічним зайцем. Пліткарі біля водного кулера подейкували, що в славній сорокарічній історії компанії Desert Sun він цілком може стати її наймолодшим віце-президентом. Але деякі риби влаштовані так, що спроможні піднятися тільки до якогось рівня, і не вище. Вони вибухнуть, якщо порушать вбудовані в них обмеження. Вісім місяців тому Крега Тумі призначили керувати його першим цілком самостійним великим проєктом – корпоративний еквівалент магістерської дисертації. Цей проєкт було створено відділом облігацій. Облігації, іноземні облігації і сміттєві облігації – часто це означало те саме – були Креговою спеціалізацією. Цим проєктом передбачалася купівля обмеженої кількості сумнівних південноамериканських облігацій іноді називаних «облігаціями безнадійних боргів» за ретельно встановленим розкладом. Зважаючи на обмежені терміни страховки, якою забезпечувалися ці облігації, і набагато більші податкові знижки, якими забезпечувалися такі оборудки, дядько Сем ледь не на стіну дерся, щоб вберегти складну структуру південноамериканської заборгованості від розвалу на манір карткового будиночка. Теорія, на якій ґрунтувалися ці придбання, була доволі безпечною. Просто все мусило робитися обережно. Крег Тумі презентував зухвалий план, від якого у багатьох полізли вгору брови. План полягав у великій закупівлі різних аргентинських облігацій, які загалом вважалися найгіршими з того сміття, що було на ринку. Крег наполегливо і переконливо відстоював свій план – надаючи факти, цифри і прогнози на доведення власного твердження, що аргентинські облігації є достобіся надійнішими, ніж вони здаються. За одним сміливим ходом, доводив він, Дезертсан може стати найважливішим і найбагатшим покупцем іноземних облігацій на американському Заході. Гроші, які вони зароблять, казав він, набагато менш важливі, ніж той довготерміновий рівень довіри, який вони собі забезпечать. Після багатьох обговорень і подекуди гарячих, Крегів підхід до цього проєкту отримав зелене світло. Після тієї наради старший віце-президент Том Голбі відвів Крега в бік, щоби поздоровити і промовити слова застереження. «Якщо в кінці фінансового року все вийде так, як ви очікуєте, ви станете загальним улюбленцем. Якщо ж ні, Крегу, ви опинитеся у вельми бурхливій ситуації». Припускаю, наступні кілька місяців будуть для вас гарним часом, щоб збудувати собі якийсь ураганний сховок. «Мені не потрібно жодного ураганного сховку, містере Голбі», – впевнено відповів Крек. «Що мені знадобиться після Дельтаплан? Це буде облігаційна оборудка століття, все одно, що знайти діаманти на якомусь сільському розпродажі. От почекайте і побачите». Того вечора він пішов додому рано. Та щойно за ним зачинилися і замкнулися на тризасувний замок двері, впевнена усмішка сповзла з обличчя Крега. На заміну їй прийшов той тривожний, безтямний вираз. Дорогою додому Крег накупив новинно-аналітичних тижневиків. Він поніс їх до кухні, акуратно поклав перед собою на столі і почав роздирати на довгі вузькі смужки. Він займався цим понад шість годин. Він їх рвав, Допоки Newsweek, Time і US News and World Report не вляглися шматтям довкола на підлозі. Поховавши під собою його туфлі Гуччі, вигляд у Крега був як у єдиного, хто вижив після вибуху на фабриці з виробництва телеграфної стрічки. Ті облігації, що він їх пропонував купувати, і особливо аргентинські, були набагато ризикованішими, ніж він це подавав. Він проштовхнув свою пропозицію, перебільшуючи певні факти, применшуючи інші, і навіть вигадавши деякі на порожньому місці. Останніх доволі чимало, насправді. А потім прийшов додому, кілька годин рвав на смужки папір і сам дивувався, навіщо він це зробив. Він не знав про тих риб, що існують у проваллях, проживають власне життя і помирають своїми смертями, ніколи не побачивши сонця. Він не знав, що існують як риби, так і люди, для яких бетенуа є не тиск, а його відсутність. Він лише знав, що його ніби щось непереборно нав'язливо примушувало купити ті облігації – приліпити собі на лоба мішень. Тепер йому належало зустрітися в бостонському продиційному центрі з представниками департаментів облігації п'яти великих банківських корпорацій. Там його мусить чекати глибокий обмін думками, багато теоретизувань щодо майбутнього світового ринку цінних паперів, багато дискусій про придбання протягом останніх 16 місяців і про результати тих придбань. І ще до того, як закінчиться перший день цієї триденної конференції, всі вони знатимуть те, що Крек Тумі знає вже три місяці. Скуплені ним облігації тепер коштують менше, ніж 6 центів проти одного долара. А невдовзі по тому верхівка Дезерт Сан відкриє для себе і решту правди. Він накупив їх утричі більше, ніж був уповноважений купувати. Він також вклав у цю справу всі до останнього пенні власні заощадження, хоча це турбуватиме їх якнайменше. Хто знає, як може почуватися риба, виловлена в якійсь з тих глибинних западин і швидко вибрана до поверхні – до сонячного світла, про яке вона ніколи не підозрювала. Хіба не можна припустити ймовірності, що її фінальні миті заповнені екстазом, а не жахом? Що вона відчуває нищівну реальність всього того тиску тільки тоді, коли він нарешті зникає? Що в якомусь радісному шалі, в останні секунди перед тим, як їй вибухнути, вона думає? Тобто, якщо можна припустити, що риби думають, нарешті я вільна від того гніто? Радше за все ні. Риби з тих темних глибин можуть взагалі нічого не відчувати, принаймні таким чином, який ми здатні розпізнати. І вони, напевне, не думають, але людям це властиве. Замість відчуття сорому, коли Крек Тумі сходив на борт літака американської гідності, який готувався в рейс на Бостон, ним володіло почуття величезного полегшення і певного роду гарячково-лячного щастя. Він мусив вибухнути і розумів, що йому на це начхати. Фактично він збагнув, що нетерпляче цього чекає. Він почувався так, ніби підіймається до поверхні, і з кожної клітинки на його шкірі спадає тиск. Уперше за багато тижнів не хотілося рвати паперу. Він запав у сон ще до того, як лайнер рейсу номер 29 покотився від терміналу. І спав як дитя, аж поки ця мала сліпа скиглійка не розпочала свій котячий концерт. І тепер вони йому кажуть, що все змінилося, а цього просто не можна дозволити. Цього не мусить бути дозволено. Його надійно вловило сіттю. Він почав відчувати запаморочливий підйом і компенсаційне напруження шкіри. Тепер уже не можна передумати і кинути його назад у глибину. «Бенгор? Бенгор штат Мейн?» «О, ні, ні за що!» Крек Тумі невиразно усвідомлював, що більшість пасажирів рейсу номер 29 кудись зникли, але його це не цікавило. Вони не мали ніякого значення. Вони не належали до того, що його батька завжди полюбляв називати «великим планом». А конференція в ПРУ – от вона була частиною «великого плану». Ця божевільна ідея поміняти маршрут на Бенгор, штат мейн а точніше, цей підступний задум, чий він? Звісно. Ця ідея належить тому пілоту, тому Інгалу, так званому капітану, отже Інгал цілком може бути частиною великого плану. Фактично він може бути ворожим агентом. Підозра закралася в душу Крега з того моменту, коли Інгал почав говорити через інтерком, але в даному випадку не було потреби покладатися на власну душу, хіба не так, а вже ж. Він чув розмову між цим щуплявим хлопчаком і чоловіком у тому, що хоч викинь піджако. Щодо одягу, смаку того чоловіка просто жахливий, але те, що він казав, Крегу Тумі здавалося цілком логічним, до певної міри, принаймні. «У такому випадку пілотом мусить бути один з нас», – сказав той хлопець. «І так і ні», – відповів йому дядько у мерзенному спортивному піджаку. В моєму сценарії пілот і є пілотом. Пілотом, якому трапилося перебувати нібито літерним пасажиром на борту літака, що прямує в Бостон. Мій пілот сидів у першому класі. Менш як за 30 футів від дверей кабіни. Іншими словами йдеться про Інгала. А той інший парубок, той, що крутив Крегові носа, він явно також у цій справі. Працює якимось на кшталт повітряного маршала прикриваючи Інгала від тих, кому раптом трапиться все це второпати. Крек покинув підслуховувати далі розмову між хлопчиком і тим дядьком у мерзенному спортивному піджаку. Бо тоді цей у мерзенному спортивному піджаку замість логічних речей почав версти якесь дике лайно про те, що зникли і Денвер, і Омаха, і Демойн. Сама ця ідея, що три великих американських міста могли просто кудись зникнути, була безглуздою. Проте це не означало, ніби геть усе з того, що проказував цей старий, було безглуздим. Звісно, це якийсь експеримент. Оця думка не дурна, ані трохи. А от припущення старого, ніби всі вони тут піддослідні, і є ще більш ідіотським. «Я», – думав Крек, – «це я, я тут піддослідний». Крек усе своє життя почувався піддослідним у якомусь дуже подібному до цього експерименті коефіцієнт гніту? Ось у чому питання, джентльмени. Пригнічування до успіху. Правильний коефіцієнт створює ефективну особистість. Якого рівня ефективності особистість? А от саме це наша піддослідна особа містер Крейктумі нам і покаже. Але потім Крейктумі зробив дещо, чого вони не очікували, дещо таке, чого жодні з їхніх піддослідних котів, щурів чи морських свинок ніколи не наважувалися робити. Він сказав їм, що вибирається геть. «Але вам не можна цього робити, ви вибухнете. Вибухну? Чудово!» І тепер усе йому стало ясно. Так ясно. Усі ці інші люди або випадкові сторонні або статисти найняті, щоб надати цій ідіотській маленькій драмі вкрай необхідної їй правдоподібності. Усю цю фальшиву виставу влаштовано з єдиною метою – утримати Крега Тумі подалі від Бостона. «Завадити Крегу Тумі, само усунутися з експерименту. Але я їм покажу», – думав Крег. Він вирвав чергову сторінку з журналу авіакомпанії і подивився на неї. Там було зображено якогось щасливого чоловіка. Чоловіка, який, вочевидь, ніколи не чув про ленгольєрів. Який, вочевидь, не знав, що вони чигають усюди, під кожним кущем і деревом, у кожній тіні, просто поза межами явної видноти. Цей щасливий чоловік їхав якимось сільським путівцем за кермом орендованого в «Ейвісі» автомобіля. Реклама повідомляла, якщо ви покажете свою картку постійного пасажира американської гідності в прокатному пункті «Ейвіса», вам нададуть в оренду заледве не саме цю машину, а, можливо, в нашій вікторині ви отримаєте також і пані водійку, яка вас повезе. Він почав відривати смужку від краю глянцевої реклами. Марудно неспішне рипіння паперу було болісним і водночас чарівливо заспокійливим. «Я покажу їм, що коли кажу, що самоусуваюся, я саме це і маю на увазі». Він кинув смужку на підлогу і взявся відривати наступно. «Важливо відривати повільно. Важливо, щоб кожна смужка виходила якомога вущою». Але занадто вузько братися не можна, бо інакше вони стоншуватимуться, вислизатимуть з пальців і обриватимуться, надійшовши донизу аркуша. Кожна правильна смужка вимагає гострих очей і безстрашних рук. «І я їх маю, будьте певні. Просто майте певність. Риб!» Я міг би вбити цього пілота. Крегові пальці застигли на півдорозі донизу аркуша. Він подивився у вікно і побачив накладене поверх темряви власне довге бліде обличчя. Я міг би вбити і того англійця також. Краєктумі ніколи в житті нікого не вбивав. Чи зможе він таке зробити? Зі зростаючим полегшенням він вирішив, що зможе. Не тоді, коли вони ще в польоті, звісно. Той англієць дуже пруткий, дуже сильний, і тут у повітрі нема жодної зброї, яка була б досить надійною. А от тільки-но вони приземляться. Так, якщо мушу, хай буде так. Зрештою, та конференція в ПРУ триватиме три дні. Тепер уже здавалося, що його запізнення туди є неминучим, але він принаймні матиме, що пояснити. Його одурманили наркотиками і захопили в заручники якісь секретні служби. Вони там будуть приголомшені. Крек уявив собі ті ошелешені обличчя, коли він постане перед трьома сотнями банкірів, які з'їхалися з усієї країни, щоб обговорювати облігації та боргові зобов'язання, банкірів, які натомість почують брудну правду про те, на що здатний уряд. Друзі мої, мене було викрадено тими риб, і я зміг вирватися. Тільки коли я, якщо мушу, я можу вбити їх обох. Фактично, я можу вбити їх усіх. Пальці Крега Тумі почали рухатися знову. Він дорвав до кінця смужку, кинув її на підлогу і почав відривати наступно. Сторінок у цьому журналі було багато, багато смужок вийде з кожної. А це означає, що попереду, допоки не приземлиться літак, лежить ще багато роботи. Але його це не турбувало. Крек Тумі був парубком, нарваним до роботи. Лорел Стівенсон не запала знову в глибокий сон, а лише зісковзнула в легку дрімоту. Її думки, які в цьому безприв'язному стані стали ближчими до марень, повернулися на те, навіщо вона насправді летіла в Бостон. У мене мусила розпочатися перша за десять років справжня відпустка, сказала тоді вона, але то була брехня. У ній містилася крихітна зернина правди, але Лорел сумнівалася, щоб її слова звучали достатньо правдоподібно. Її виховували не брехухою, і тому вона була не дуже вправною в цьому ділі. Та й не те, щоб бодай, когось з людей, які залишилися в їхньому літаку, турбувало, правда це чи ні, думала вона. Не в такій ситуації. Той факт, що вона летить у Бостон, аби познайомитися, і майже, напевне, переспати з чоловіком, з яким ніколи до того не зустрічалася, бліднув перед тим фактом, що з літака, в якому вона прямує на схід, зникла більшість пасажирів і весь екіпаж. «Люба Лорел, я з нетерпінням чекаю зустрічі». «Коли ти зійдеш з трапа авіалайнера, тобі не знадобиться дивитися на мою фотографію. В животі в мене стільки метеликів, що тобі достатньо буде побачити хлопця, який пурхає десь під стелею». Звали його Дарен Кросбі. Їй не потрібно дивитися на його фотографію, це істина правда. Його обличчя вже закарбувалося в її пам'яті так само, як і більшість його листів. Інше питання – чому? Але на це питання відповіді вона не мала. Жодного уявлення не мала. Черговий доказ спостереження Толкіна. Мусиш бути обережним кожного разу, коли виходиш за двері, бо стежина, що пролягає від твого дому, є насправді дорогою, і дорога та завжди веде в вдалечінь. А як не будеш обережним, може статися так, що тебе просто затягне, ну і опинишся десь чужинцем у чужому краї, сам не уявляючи, як ти туди потрапив. Лорел розказала всім, куди летить, але не сказала нікому, чому і навіщо. Вона була випускницею Каліфорнійського університету з дипломом магістра бібліотекознавства. Далебі не модель, але гармонійно збудована. На неї було приємно дивитися. Її добрі друзі, невеличкі коло яких вона мала, були б вражені її намірами. Вирушити в Бостон, плануючи побути з чоловіком, якого вона знає лише з листування – чоловіком, з яким вона познайомилася через безмежну колонку приватних оголошень у часописі «Друзі та коханці». Насправді, вона і сама була вражена. Дарен Кросбі був на зріст 6 футів і 1 дюйм, важив 180 фунтів і мав темно-сині очі. Дарен віддавав перевагу шотландському віскі, але без надміру. Мав кота на ім'я Стенлі, був безумовним гетеросексуалом і доброчесним джентльменом, чи то сам так стверджував і вважав ім'я Лорел найгарнішим з усіх, які він коли-небудь чув. Фотографія, яку він надіслав, демонструвала чоловіка з відкритим, приємним, розумним обличчям. Лорел здогадувалася, що він належить до того типу чоловіків, котрі, якщо не голяться, двічі на день мають зловісний вигляд. І то було фактично все, що вона знала. Протягом останніх півдесятка років Лорел листувалася з півдесятком чоловіків. Просто таке в мене хобі, думала вона, але ніколи не очікувала від себе наступного кроку. О, такого кроку. Вона припускала, що почасти принадність Дарена криється в його своєрідному, самопринизливому почутті гумору. Проте з гнітючою ясністю усвідомлювала, що справжня причина зовсім не в ньому, а в ній. І чи не ховалася справжня принадність у її неспроможності зрозуміти цього потужного прагнення вийти з власного образу? просто відлетіти у невідомість, сподіваючись, що там спалахне справдішня іскра. «Що ж це ти таке робиш?» – знову і знову запитувала вона в себе. Літак пролетів крізь легку бовтанку і далі знову пішов гладенько. Лорел виринула з дрімоти і роззирнулася, Побачила, що та юна дівчина-підліток зайняла крісло навпроти неї, дивиться в ілюмінатор. «Що ви бачите?» – запитала Лорел. «Є там щонебудь?» «Ну, сонце встало», – відповіла дівчина, – «але то й усе». «А на землі як?» Лорел не хотілося підводитися, щоб подивитися самій. На ній все ще спочивала голова Дайни, їй не хотілося будити мало. «Землі не видно, внизу все в хмарах». Дівчина обернулася. Очі у неї вже прояснішали, а обличчя знову набуло небагато, проте, бодай трохи кольору. «Мене звуть Бетані Сімс, а вас як?» Лорел Стівенсон. «Як ви вважаєте, з нами все буде гаразд?» «Думаю, так». А потім додала неохоче. «Сподіваюся, що так». «Мені лячно від того, що може виявитися під тими хмарами», – мовила Бетані. «Тім мені і без того було лячно. бостоно остоналячно. Моя мати зненацька вирішила, як це буде прекрасно, якщо я проведу пару тижнів у тітки Шони, хоча вже через 10 днів починаються заняття в школі. Думаю, вся її ідея полягає в тому, що я… «Не мов, оте я гнятко мері, вийду з літака, а тітка Шона зразу ж почне смикати мене за мотузку». «Яку мотузку?» «Через йдіть не ходи, 200 доларів не забирай, катай до найближчого реабілітаційного центру і починай очищатися», – сказала Бетані. Вона пропустила пальці собі крізь коротке темне волосся. «У мене все було вже таким химерним, що це видається просто додатком до того самого». Вона поглянула на Лорел уважніше. «Це насправді відбувається чи ні? Я хочу сказати, я вже себе щипала Кілька разів. Нічого не змінилося. Насправді». «А здається нереальним», – сказала Беттані. «Схожим на якийсь ідіотський фільм-катастрофу «Аеропорт 1990» чи щось таке. Я весь час озираюся, шукаю, бодай, парочку якихось старих акторів, типу Вілфорд Вабримлєр і Олівії де Гевіленд». Вони мусять познайомитися під час цього лайносрачу і закохатися одне в одного, розумієте? Не думаю, що вони присутні в нашому літаку, серйозно відповіла Лорел. Якусь мить вони були, задивилися одна одній в очі і мало не розриготалися разом. Це могло б зробити їх друзями, якби так сталося. Проте не сталося, не зовсім. А як щодо вас, Лорел? Ви відчуваєте синдром фільму «Катастрофи»? Боюся, ні, відповіла Лорел. А тоді таки почала сміятися, бо в голові їй червоним неоном промайнула думка «Ох, ти же брехуха. І Бетані також захихотіла, прикриваючи собі долоною рота. «Господи Ісусе!» – вимовила вона за хвилину. «Я хочу сказати, що це вже суцільний чортячий сказ, розумієте?» Лорел кивнула. «Розумію». Трохи повагавшись, вона спитала. «А вам потрібна реабілітація, Бетані?» «Я не знаю». Дівчина відвернулася, знову дивлячись у вікно. Усмішка її зникла, і голос спохмурнів. «Гадаю, мабуть, так. Я звикла думати, що все це тільки розваги на вечірках, а тепер уже й не знаю. Все вийшло з-під контролю, але відправляти мене отаким чином я почуваюся свинею, яку женуть на бійно. «Мені жаль», – сказала Лорел. Але жаль, їй також було себе. Сліпа дівчинка вже прийняла її. Лорел не потрібна була друга прибрана дочка». Тепер, коли Лорел знову цілком позбавилася сонливості, вона виявила, що їй страшно. Дуже страшно. Їй не хотілося опинитися в ролі сміттєвого бака Беттані, якщо та збереться вивалювати велику купу своїх гризот у стилі фільмів-катастроф. Ця думка змусила її знову усміхнутися. Вона просто не могла втриматися. Дійсно, що суцільний чортячий сказ, так і є. «Мені також жаль», – мовила Бетані, – «але, думаю, зараз не той час, щоб про це не покоїтися, а «Гадаю, мабуть, що так», – відповіла Лорел. «А пілот ніколи не зникав у якомусь тих аеропортівських фільмів, ні?» «Такого я не пам'ятаю». «Вже майже шоста година, залишилося летіти дві з половиною. Так, якщо тільки світ там і досі є», – сказала Бетані, – «для початку і цього вже вистачить». Вона знову подивилася на Лорел уважно. «Мабуть, у вас зовсім нема ніякої трави, чи як?» «Боюся, немає». Бетані знизила плечима, подарувавши Лорел втомлену, але в той же час якусь чудернацькій переможну посмішку. «Ну, – промовила вона, – тут ви мене перевершуєте, я просто боюся». Дещо перегодом Брайан Інгел знову звірив свій курс з повітряною швидкістю, навігаційними показчиками і картою. Наостанок він подивився собі на годинник. Було дві хвилини по восьмій. «Ну, не озираючись, звернувся він до Ніка. Я думаю, час приблизно настав. Сратися або обхезатись. Він потягнувся рукою до кнопки «Застебнути ремені безпеки». Стиха приємно дзеленкнув дзвоник. Потім Брайан клацнув тумблером інтеркому і взяв мікрофон. «Вітаю, леді і джентльмени. Це знову капітан Інгел». Ми зараз над Атлантичним океаном, приблизно за 30 миль від узбережжя штату Мейн. І дуже скоро я розпочну зниження в напрямку району Бенгора. За звичайних обставин я не вмикав би застереження щодо ременів безпеки та крано, Але обставини у нас незвичайні. А моя мати завжди казала, що розсудливість є найкращою складовою хоробрості. А поза гумором я хочу, аби ви переконалися, що ремені безпеки на вас затягнуті і застебнуті. Умови під нами не здаються якимось особливо загрозливими, проте оскільки радіозв'язку я не маю, погода там може подарувати нам усім якісь сюрпризи. Я весь час сподівався, що хмари розійдуться, і над Вермонтом таки помітив кілька невеличких шпарин, але, боюся, їх знову затягнуло. Зі свого досвіду пілота можу вам сказати, що хмари, які ви бачите під нами, не є підставою очікувати якоїсь дуже поганої погоди. Гадаю, в Бенгорі погода може бути похмурою, з невеличким дощем. А зараз я починаю наше зниження. Будь ласка, зберігайте спокій. Уся приладова панель у мене горить зеленим, тож усі процедури тут, у пілотській кабіні, залишаються рутинними. Брайан не обтяжував себе програмуванням автопілота на зниження. Зараз він розпочав цей процес власноруч. Він завів літак у довгий повільний поворот, і сидіння під ним злегка похилилося вперед, коли 767-й почав повільно планувати вниз до хмар на висоті чотирьох тисяч футів. «Дуже втішливо, Егеш», – сказав Нік. «Вам варто було стати політиком, друже». «Сумніваюся, що пасажири зараз почуваються дуже втішно», – відповів Брайан. «Про себе я знаю, що ні». Фактично йому було страшно, як ніколи під час керування літаком. Порівняно з цією ситуацією падіння тиску під час того рейсу номер 7 з Токіо здавалося дрібною вадою. Серце в його грудях гупало повільно і важко, неначе похоронний барабан. Брайан глитнув і почув, як у нього клацнуло в горлі. Боїнг проминув 30 тисяч футів і продовжував зниження. Ті білі безформні хмари тепер поблищали. Вони простягалися від обрію до обрію, немов підлога якогось фантастичного бального залу. «Мені до всирачки страшно, друже», – промовив Нік Гопвелл дивним хрипким голосом. «Я бачив, як гинуть люди на Фолклендах. Сам отримав там кулю в ногу, маю на доказ того тефлонове коліно. Я лише на волосину врятувався від вибуху вантажівки бомби в Бейруті. У 82-му то було, але ніколи мені не було так страшно, як оце зараз». «Певною мірою мені хочеться схопити вас і примусити повернути нас назад, вгору, на таку висоту, на яку тільки спроможна залетіти ця пташка». «Нічого доброго з того не вийшло би», – відповів Брайан. Тон у нього більше не був врівноваженим, він почув у ньому власне серцебиття, від чого голос дріботів, скачучи з крихітними варіаціями вгору і вниз, наче в Джизі. «Загадайте, що я вже казав». «Ми не можемо залишатися в повітрі вічно. Сам знаю. Але я боюся того, що під тими хмарами або не під ними. Ну, ми це з'ясуємо разом. Іншого вибору нема, друже? Жодного». Боїнг 767 проминув 25 тисяч футів і продовжував зниження. Усі пасажири перебували в загальному салоні. Навіть той лисий чоловік, який більшу частину польоту вперто тримався свого крісла – в бізнес-класі тепер приєднався до них. Ніхто не спав, окрім бородання, в самому хвості. Звідти чулося його безтурботне хропіння, і Алберт Кавснер мить відчув гостру заздрість. Якби ж то він теж міг прокинутися вже після того, як вони опиняться в безпеці на землі, і як це майже напевне відбудеться з бороданем. І сказати те, що майже напевне скаже цей бородань. «Де цими чорти забирай?» Єдине, що також порушувало тишу, було тихе риб, риб, риб від Крега Тумі, який продовжував розчленовувати журнал авіакампанії, сидячи з туфлями, глибоко зануреними в купу паперових смужок. Приятелю, чи не могли би ви це припинити? запитав Дон Гефні, тоном затятим і напруженим. Мене воно дратує, хоч на Крег обернувся, зміряв Дона Гефні парою широко розплющених. Незворушних порожніх очей. Знову відвернувся. Підніс ближче аркуш, над яким наразі був працював. Той виявився східною половиною мапи маршрутів американської гідності. Риб. Гефні розтулив булорота, аби щось сказати, та потім щільно його і стулив. Лорел однією рукою обнімала за плечі дайно, Дайна обома руками трималася за вільну руку Лорел. Алберт з Робертом Дженкінсом сиділи одразу перед Гефні. Попереду Алберта сиділа та дівчина з коротким темним волоссям, вона трималася так скуто прямо, наче була дротами зшитою, а поперед неї сів лисий з бізнес-класу. Ну, принаймні нам вдасться дістати щось поїсти, голосно промовив він. Ніхто не відгукнувся. Здавалося, пасажирський салон замкнуто в якійсь твердій мушлі напруженості. Алберт Кавснер відчував, як кожна волосинка на його тілі настовбурчилася. Він пошукав утіхи під машкарою Козера Кавснера, того герцога Пустелі, того барона Бантлайна, і не зміг його знайти. Козер пішов у відпустку. Хмари постали набагато ближче. Вони втратили свій плаский вигляд. Тепер Лорел бачила пухкі завитки м'які зазублені, заповнені вранішніми тінями. Вона загадалася, чий досі там унизу Дарен Кросбі терпляче чекає на неї в аеропорту Логан, десь біля воріт у залі для пасажирів, що прибувають рейсами американської гідності. Вона не була страшенно здивована, зрозумівши, що її не дуже хвилює, так це чи ні. Погляд її знов притягнули до себе хмари, і вона зовсім забула про Дарена Кросбі, який полюбляв шотландські візки, але без надміру і стверджував, що він доброчесний джентльмен. Вона уявила руку, велетенську зелену руку, що раптом прориває ті хмари і хапає «Боїнг-767», так, як сердита дитина могла би охопити іграшку. Лорел уявила, як та рука стискається. Побачила, як авіапальне вибухає помаранчевими язиками полум'я між велетенських кісточок пальців, і на мить заплющила очі. «Не спускайтеся туди!» Захотілося їй закричати «Ох, прошу, не спускайтеся туди!» «Але який вони мають вибір? Який вибір?» «Мені дуже страшно», – промовила Бетані Сім з непевним, повним сліз голосом. Вона перебралася на сидіння в центральному ряді, застібнула на черевний ремінь безпеки і міцно притиснула руки собі до грудей. «Здається, я зараз зомлію». Крек Тумі кинув на неї один погляд, а потім взявся відривати від мапи маршрутів чергову смужку. За якусь мить ремінь безпеки розтібнув на собі Альберт, Підвівся, сів, поряд з Бетані і пристебнувся ременем там. Одразу ж після цього дівчина вхопилася за його руки. Шкіра в неї була холодною, як мармур. «Усе буде гаразд», – промовив хлопець, силуючись говорити жорстким, безстрашним голосом, силуючись говорити тоном наймиткішого юдея на захід від Місісіпі. Натомість голос звучав усього лиш як Валберта Кафснера, сімнадцятилітнього студента з Крипаля, який перебуває на межі того, щоб зараз надзюрить собі в штани. «Я сподіваюся», – почав він, та тут літак почало торсати. Бетоні скрикнула. «Що трапилося?» – запитала Дайна в Лорел тоненьким, стривоженим голосом. «Щось погане з літаком, ми розіб'ємося!» «Я не...» У динаміках з'явився голос Брайана. «Пані та панове, це ординарна, легка турбулентність. Будь ласка, зберігайте спокій, коли ми відемо в хмари, на нас, радше за все, чекає дещо сильніша тряска. Більшість з вас уже проходили через таке, тому просто спокійно сидіть. Рип!» Дон Гефні знову подивився в бік чоловіка у светрі під горло і відчув раптове, майже непереборне бажання вирвати з рук цього блазня журнал і почати ним шмагати сучого сина по пиці. Хмари були вже дуже близько. Роберт Дженкінс побачив, як зразу ж під Боїнгом по їх білих формах мчить чорна тінь літака. Скоро літак поцілує власну тінь і зникне. Дженкінс ніколи в житті не мав жодного зловісного перечуття. Але зараз воно йому прийшло. І то таке, що було безсумнівним і глибоким. «Коли ми прорвемося крізь ці хмари, ми побачимо щось таке, чого ніколи не бачили люди. Там відкриється щось таке». «Цілковито поза нашою здатністю в це повірити, але ми будемо змушені в це повірити, ми не матимемо вибору!» Його руки на підлокітниках крісла стислися в тугі шишаки. Крапля поту забігла в око. Замість підняти руку, щоб очистити зір, Дженкінс намагався зморгнути їдку заваду. Власні руки він відчував немов прицвященими до поручнів крісла. «Все буде гаразд?» – гарячково перепитала Дайна. Її руки були замкнені на руках Лорел. Пальці маленькі, але стискали вони ледь не з болючою силою. «Це насправді буде гаразд?» Лорел подивилася в ілюмінатор. Боїнг уже підмітав верхівки хмар, і перші клапті цукрової вати пропливали повз її вікно. Літак пройшов через чергову серію смикань, і їй довелося силою втримувати в горлі стогін. Уперше в житті вона відчула себе фізично хворою від жаху. «Я сподіваюся на це, Любонько», – відповіла дівчинці Лорел. «Дуже сподіваюся, хоча насправді я не знаю». «Що там на вашому радарі, Брайане?» – запитав Нік. «Нічого незвичайного? Є взагалі щось? «Ні», – відповів Брайан. «Він показує, що внизу є світ, але то й усе, що він каже, ми...» «Зачекайте», – перебив Нік, голосом тугим, здавленим. Немов горло йому перекрило, і там залишилася лише, не більша за шпилькову головку, дірочка. «Піднімаємося нагору, давайте все знову обдумаємо, почекаємо, коли розійдуться хмари». Часу недостатньо, і недостатньо пального. Очі Брайана не відривалися від панелі управління. Літак знову почало трясти. Брайан підкоригував, що було потрібно, зробивши це машинально. «Тримайтеся, ми пішли». Він подав штурвал уперед. Під своїм скляним кружальцем швидше почала рухатися стрілка висотоміра, і Боїнг прослизнув у хмари. Якусь мить ще стирчав його хвіст, розрізаючи пухнасту поверхню, наче плавець акули. А наступної миті і він зник, і небо залишилось порожнім, так, ніби ніякого літака там ніколи і не було».